Tala Sharih Rahimahullah Ta'ala Wa nafahna bi'ulumih Bil-Dari Qawluhu Sari'an Katanya Katamufanis Sheikh Ibrahim Al-Laqqani rahimallahu taala dia kata syar'an Fakullu man kulli fasyar'an wajabah jadi perkataan syar'an itu naik raq nahwunya kata al aula yang lebih utama lebih moleknya annahu bahwasanya kaulahu syar'an ini mansubun ma 'ala at-tamyiz. Ah, eh, moleknya gitu dia kata. Dinasa akalia ada syara'an ini, Kauluhu syara'an tu dinasak kerana tamyiz. Hmm, dalalah nahu Setengah daripada mansubatil asma', isim-isim hak kena nasak tu setengah daripadanya tamyiz kalau gitu syar'an ini lebih molatnya di'rab kepada nasab kerana tabi. Ha tu. Kemudian dia kata wa in zakara Abdul Salam dan jika telah sebut oleh Syekh Abdul Salam, ha, dia buat syarah di atas mata jaharah ni. Ah Syah Syekh Abdul Salam dia kata annahu bahwasanya qaulahu syar'an ini mansubun ala naz'il khofidi Ah <tuh> uh, sarah Ah uh, syarah Syekh Abdul Salam dia iraq mata ni dia kata dinasabkan dia kerana uh, buang harofah asalnya bi syar'in bi syar'in Ha, bila bua ah ha, bila bua ah harakofah bua botob itu syar'in jadi nasakh syar'an. Hmm Syah Salam bawa kot tu. Tapi syah kita ni kata aulanya nasakh kerana tamjilah. Lebih molat pada era nasakh kerana ah ha, bua harakofah. Sebab apa boleh kata al aulanya bahawa mansub 'ala at-tamyiz li'annahu kana bihawasanya li'annahu kerana bahwasanya kaunil mat kaunal mansub 'ala anil khafi ni ya panggil sama'iyyah ah tu hak bahasa hak sedang daripada kala arab bukan hak fi'li da sama'iyyah ada pun nasak kerana sami Nasak kerana hal Haa, hak tu kiasi Haa, hak tu hakiyah kiraan Kedah hmm, Kedah tu, hak ni hak sama'i Habis tu awla Lakin tapi Haa, tu sungguh pun Sama'i Lakin istidrak pada ilah tu lah Istidrak pada kata Li anahu -an sama'iyun Sungguh pun keadaan nasak kerana buah rahovak nini samai, tetapi dijawabkan daripadanya Lakin uji ba'anhu bi anahu dijawabkan daripadanya daripada kaunihi samai, ha, dijawab daripada keadaan samai itu dijawab dengan bahwasanya. Ketirum di kalam Mualaf. Ander ah, dia Bahawasanya keadaan a, uh, anahu, yani mansuban, uh, kau nul, kau mansub, ada nul yang banyak bena pada kalam Mualaf. Pengarang-pengarang kita ini banyak sekali jagaan, Sehingga tak kala banyak tu haja sorok hmm, banyak tu, wahyah oh, siapa kemana banyak tu banyak sehingga jadilah ia kal ah ha, sungguh samai tapi oleh kerana banyak dah bercakap jadi supaqiah juga mm ya malak syarak ni ah eh? ha, tu segi baca syar'an tu dia jalannya wa kullin dan atas tiap-tiap ai kolah nak bawa ko masuk ala tamji' masuk ala nad al-inqabit atas diatiah wa ala kulli ay kullim min al wajhain atas tiap-tiap daripada dua wajah kan satu wajah mansub ala tamyiz satu wajah mansub ala naz'il qafid atas tiap-tiap daripada dua jalan saat itu diqonon boleh jalani pun ada jalan tiap-tiap daripada dua jalan bahawa maka ialah qawluhu syar'an Muta'allikum liqawlihi wajabah Di segi makna Bergantung bertakluk ia dengan kata mutanih wajabah Kerana syara'an ha atas kata tamyik pun Disakut dengan wajabah Mana-mana ha, Fakullu man kulli ha, fah wajabah syara'an Sahaja tu Ah ha, maka tiat ya orang yang ditaklifkan hukum oleh kena paksa kena tutup dengan bawa dia siapa umum ada akal sampai seruan selama dia terpecahkan roh bila orang ni cukup begitu panggil orang mukallaf wajiban wajib ha, syar'an ha, wajiblah dengan syarah wajib dengan sebab syarah wajiblah ha, apa dia nasbah syarah Nah tu dia. Jadi ala kullihana syar'an ni berkaitan pada wajiba di belakak. Wajaba syar'an. Ah tu belah tu. Tu makna kata wa ala kullin. Wa ala kullin ai min alwajhain, yak yak daripada wajah jalan sat ni, fa huwa qawluhu syar'an itu muta'alliqun berkaitan ia bi qawlihi dengan katanya musanah wajaba di belakak. Maksud wajib syar'an wajiblah dengan sebab sarah. Ha ada atas kejadian sebabiah. Ha wajib pada sarah. Ha wajib anasbah ha, sarah. Hmm dia. dia. <coughs> wakila ha, ada satu jalan lagi satu kaum kata gini. wakila qila ai ha, Dan kata setengah-setengah ulama pada ikrar kematian ni dia kata gini. Mutaaliyakum di kulli fa. Ah, ha, tengah kata syarahan ini kita pada kullifa fa. Fa kulluman kulli fa syarahan syar tak ada pada kullifa tu. Hmm, kita kata tak aluk itu. Tapi, Lakinil azharu al-zharu tak terlebih zohila al awwalu Ah, ha, iyalah yang pertama. Mana? Muta'alikum bikaulihi wajabah Tuhan lebih luhinya hmm. Sebab apa? Kata al-azhar tu ialah al-awalu hmm. Li'annal maksudah Kerana bahawa tu maksud ini maksud daripada musanah kita ni. nak Nak rayak kan? Haa, maksudnya ialah anna Mualatnya tulis Hamzah di atas alif tu Aku nak samarai maksudah Li annal maksudah Kerana bahawa semaksud tujua daripada musanneh ni nak wayak kan you know? Maksud nak wayaknya ialah Annal ma'rifatah wajabat bisyara'in Haa apa itu kata azharnya ta'lub pada pada wajibah Bahawa sekenal yakni kenal Allah Kenal Rasul Annal ma'rifatah Bahawa sekenal itu Wajibat wajib ia iya makrifat wajib bersyarah dengan syaroh hmm, dengan datang syarah baru wajib hmm, belum datang syaroh tak wajib hmm, tu sabak tu kata syarahan kena taluk ta pada wajibah itu yang lebih zuhdi dari segi makna bukan kata ditaklif dengan syaroh hmm, makna setiap orang yang ditaklallah hmm, itu setiap orang yang ditaklifkan orang itu Wajib lah ha, Atasnya Wajib dengan syarak Dengan sebab data syarak tu wajib Tak data syarak tak wajib Sabit tu orang mati Belum bakit Nabi tu tak apa tu Kerana syarak tak ada lagi hmm. La bil aqli La ratah La Maksudnya La Tajibu bil'akli Ataupun la Wajabat Kedihah numari Bukalah wajib ia kena tu dengan ikan Hmm, sebagaimana kata a uh, Maturidiyah, Maturidiyah kata masalah kenal Tuhan tu dengan akal, ya masyarah data tu tu menguatkan. sebab apa? Sebab akal ah kalau kita nak kenal ada Tuhan tak ada Tuhan, padangnya akal kerana benda terer ada dalil ada. Ah uh, tak nanti syara'iyah oh, dalil akli ada. Mana? Oh, Al-aalamu mutaghayyirun ala yabu. Kenapa disarao ya kita kira benda berubah tengok kita dulu tak ada apa-apa. Ha, lepas ada-ada tu dulu kecil baru besar. Dulu kita rendah sekarang kita tinggi. Dan pokok tanam mai kita tak tanam ke tu? Dulu tak ada biji paksa tu tumbuh. Tu benar-benar tu alam berubah belaka tu. Tak setiap berubah macam mana. Wa kullu wa kullu mutaghayyirin hadith. Ya, ya bobok baru. Pahinya baru kita terima, nak jadi sendiri. Wah, tuhulah ditinla budjalah umi muhdisi. Ya, ya baru tak terima, nak jadi sendiri. Tengok tanah kosong, tanah kosong. Data-data kita tinggal sepuluh tahun, klik macam rumah penuh. Tak kira rumah naik sendiri. Ah, ni nasab melalui sabak lagi tak terima naik sendiri. Data -data ada tak ada? tukang. betul kan? tu, kau majak aja tu. Ha tukar majak tu mana kita tak terima dah tanah kosong tanah tidak ada apa tiba-tiba penuh dengan rumah tak ada rumah sendiri ha ada sendiri tentu ada tukang ha maknanya tu majak hakikat Allah taala ha tu dia aku panggil sat nanti sarau lah. ya ikik gitu apa tak hmm dia dia itulah makna kata ...kenal Allah itu wajib dengan akal. Tak ada maturi dia. Tapi kita juga turut syairah ni. Semua. Sama ada kenal tuha. Dan juga syarang unda-unda hak tuha. Semua tu tak wajib. dengan dengan syarang. Ha, maka syih kita. Dan kebanyakan jumhur ulama' minta-akhiri ni. Berjalan turut ha, mazhab syairah. Hmm. Lalu tu Lalu tu dia kata. Syar an wajah apa syar nak takluk mana dah maksud lagu tu ke maksud kata kenal itu wajib sebab syarong jadi itu syar ain hendak ha, takluk pada wajah tanda pesabak maksud nak ya gitu walay <tuh> sal <tuh> bukanlah maksud tu nak kait takyid dan taklid di syar ain bukan maksud kata nak mengkait mengkalah tu dengan syarong Ya ya mereka yang ditaklif ditaklif dengan syarak. Ah ha, kalau ta'alluq pada kullifa bermakna kata nak kait. Bukan maksud nak kait, taklif dengan syarak dah. Hmm, maksud nak oiak ya ta'marifak, kenal Tuhan tu wajib dengan sebab syarak. Kenal tu wajib dengan sebab syarak. Ah ha, tu kena ta'alluq pada wajibat. Bukan makna kata ditaklif dengan syarak. Ah ha, bukan gitu wa hadza madhhabul asha'irati wa jam'in min ghairihi dan inilah makna inilah kata an-nal ma'rifah wajabat bi syar'i ini maksud kata makrifat tu wajib dengan syarat Labil bil aqli ni nilah dia jalannya asy'arih ulama yang bermengikut dia menyampai yang, yang, yang mengikut Abil Hasan Al Asy'ari dia panggil asy'arih ataupun dengan satu, satu kata lagi kata dengan dengan ia nisbah asy'ariyah nah asy'ariyah pun kata asy'arih pun kata oh, Ini bentuk jamak asy'arih Ha, ni jalannya Asyairah Mazhar Asyairah pada ha, segi I'tiqah Hak kata Mazhar Syafi'i Hak tu ha' feqah Haa Dia kata Mazhar Syafi'i tu Itu di segi feqah Haa Kita ni feqah Mazhar Syafi'i Haa Dari segi jalannya Usuluddin tu Dia panggil Jalannya Asyairah Hmm Sebab tu kita Kita pergi kata Wajib dengan sebab syarung Haa Jalannya Asyairah kata gitu Hmm. Kebanyakan orang mazhab Hanafi tu nah Dia pergi kebanyakannya jalan maturi dia Jadi hmm. dia, dia. <coughs> uh, Inilah mazhab Asyairah As Mana ulama pengikut-pengikut uh, Abil Hasan Al-Ash'ari <coughs> Di segi artikel Wajam'in Dia mazhab satu perhimpunan Min zairihim dari yang lain Daripada asyairah pun Ada juga aa, Mereka mazhab lain Tapi betul ni itu Muafakat dengan Asyairah Mana Kena itu tak wajib Malaika dengan syara Belum datang syara Tak wajib hmm. Kalau gitu fa, Apa kata perni Iza alimta aa, Iza alimta mazukirah Apabila aku tahu dah bahagia telah tersebut kata Annal maksud tu ma'rifat wajib ngakir Dah begitu Fama'rifatullahi Maka bermula kenal akan Allah itu wajibat Wajib iya Awak ma'rifatullah Yang ni ala kulli mukallafin Indahum Indahal asya'irah Wa jama'in tak ni Indahal asya'irah wal jami' wajib bi syar'i dengan sebab sarung ha tu kelasnya wa kadzalika dan seperti itu juga seperti makrifatillah juga sa'irul ahkam ha yang tinggal lagi segala hukum wajib tu wajib ni lupa tu dengan sebab syarak wajib semaya sebab sarah ha haratu harani pun sebab sarah Habis itulah Tengok Kalau kita tengok Di zaman awal Islam dulu Bila datang Bakit Nabi Seru gapa dulu Seru mentauhid dulu Buat ke syirik Menafikan ha, Syirik Lepas ha, tu Nak Allah Yang besar saja Itu dulu ha, Zakat kurman Ada lagi ha, Judi ke gapa Tak ada lagi Apa lagi Arrok pun Mabuk lagi Tak ada apa lagi Tanih tu dulu Ha, tanya asah tu dulu, asahnya tiko Tuhan esok, yang lain tu tidak ada, yang lain tu bukan. Ha, tanya waktu dulu, apa ha, tu dok asuh, asuh, asuh, asuh. Dalam masa 23 tahun tiga tahun juga dok asuh, asuhnya siapa? Ha, Nabi saw. Ningat tu cukup sempurna. Sebab tu kata Al Yawma Akmal, Sulakum Wa Asmamtu Alai Kum Tu ayat tu masa Nabi dekukuh di pada Araboh. Dia ha, kaya nak mati dua bulan. Suruh ayat tu, ayat tu sumpurna bedah Haa, sumpurna bedah, sempurna nak tinggal Habis nak mati dah lah tu setengah sahabat bila dengar ayat tu menangis Bila-bila lah -bila Dia tahu dah kata Rasulullah nak tinggal dah Rasulullah nak meninggal dunia dah Sahabat apa? Sahabat sempurna bedah Cepat kita waktu ini kata Kita jadi, jadi tukar, buat rumah Haa, mari dia buat, buat, buat, buat Sudah dah rumah, tak sifar, kakak nak klik Dia apa Haa, kita mai kerja ni, pas sudah dah kerja, nak klik je lah. Haa, ni pun tu hata rasul ni menyampaikan agama, dah sepenuh dah, ada apa lagi, nak klik je lah. Haa, sebab-sebab menangis lah, bila niat ayat tu diturunkan. Haa, betul, klik pada tu, dua bulan lebih kurang, matilah dia. Maka kita ambil sini kata, agama Islam ialah agama yang cukup sempurna ni, ataupun agama yang cukup lengkap, macam kalau -kala kita nak pergi dakwah, kata ugama tak sepenuh Haa, ngaruklah Yang tak sepenuh tu kita Ugama cukup lengkap Ugama cukup sempurna Allah Ta'ala nah begitu dah Yang tak cukup tu kita Kerana kita tak mengaji dia Ataupun kita mengaji sikit Ataupun kita membelakangkan ugama Tu, jadi tak cukup tu Hmm, benar tak cukup Kadang-kadang kita hukum cukup dah Cukup dah, nyaji Cukup dah. Ha? Kita sendiri dah cukup cukup. Nafsu. Ha, you paham. Mualat -mualat, ugamah Islam, ugamah yang cukup lekat. Ugamah diakui oleh Allah Ta'ala. Sedekat ugamah banyak namanya. Tapi Allah akui Islam. Ha, tu kata cukup. sempurna. Pernah Allah sendiri. Ha, nanya itu. dia. Ha, tapi sayangnya kita lah. Hmm, malangnya kita lah. Ha dia dia kerana kita membelakangkan ilmu ugamo, ilmu syarak kita membelakangkan. Kodoh ayak lebih ilmu, lebih ilmu, nutuk ilmu lebih-lebih ilmu, ilmu, ilmu syaraklah. Ha habat bila ilmu ilmu syarak. ilmu syar'i. Ha tu. Ha kalau kita nak wajib dia ya dengan sebab syarak. Begitu juga sa'irul ahkam. Ha tu pun makrifatullah jugalah sa'irul ahkam. Yang tinggal lagi segala hukum-hukum pun Apa-apa wakazalika Ay wajabat bishyara'in Tepsi wajah sahabah mahalilah Wakazalika hmm, <coughs> Sa'irul ahkam Apa? Ay fa'innaha wajabat bishyara'in <coughs> Sebab apa? Boleh kata sa'irul ahkam pun Wajib tu pun makrifat juga Wajib sebab syarau Id kerano Dia panggil id ta'liliyya in grano la hukma qabla syar'i hmm. kana tidak ada hukum sebelum pada datang surah hukum minuman no ah, tengok arak tu belum pada tu ayat innamal khamru wal maisir wala al ansab wal azlam rijsum min amalisy syaitan ayna sapar kepada wahal fa antum muntahu maksud di Madinah baru harab <sharing> belum ada lagi hukum <warning ish tar patterns> judi pun di mana ke sebelum pada data syarak tak ada apa-apa hukum la ha, asliyan wala far'iyan tidak ada hukum hukum yang bahasa asli iaitu kenal makrifat Ia dia panggil hukum asal wala far'iy hukum furu seperti wajib sembahyang bahasa ha, Itu hukum furu ha asli iaitu tauhid hmm betul ya tak ada apa lagi belum data syarak Wa zahabatil mu'tazilatu dan telah berjalan oleh fu' mu'tazila. Hmm, maksud dia tu firqah sebab dia datang kata tak ni. Wa zahabat yani wa zahabatil firqatul mu'tazilatu dan telah telah berjalan oleh firqah mu'tazila. Mu'tazilah ni asal mana tergelincir. 'Uzl' uzl tu mana terasing, tergelincir dari jalan ahli sunnah. Jalan ahli sunnah kau ni dia ya tak berjalan jalan dia tinggal tajalan lain. Ha nyakonna tajalan lain. Ha tu panggil Mu'tazil munasabah logatnya lah yang terasing. 'Iza uzlah tu mana asing diri. Puak ni ni puak asing daripada ahli sunnah. Sebab dia tak seturut jalannya kerana guna akal. Dia ambil akal utama Syarak tu nombor dua Dia kira itu Nah ni dia panggil nyala hijau lah ahli sunnah ni Kitab ahli sunnah tu Haa Dalam bak apa ni dia guna kedua sekali Haa Syarak utama Akal tu me, Apa dia tu mentakjikan Baik Akal tu turut ya panggil Wazahabatil mu'tazilatu yang telah berjalan oleh firqah mu'tazilah berjalan ke mana dia dia berjalan kat kata ila anil ahkama kullaha kepada segala hukum semuanya ah ha, semuanya ni sini mana nah ha, ah segala hukum hakikat bubuh situ anil ahkam ayil asliyah wal far'iyah ha, aduh semua hukum far'iyyah atau asliyah wal far'iyyah maksud segala hukum, hukum bahasa asli bab tauhid bab makrifat semua dan juga hak sah apa uh, nama hak furu' seperti sembahyang puasa semua dia kata saya baca tetap ia al ahkam tu bil akal dia kata. dengan akal mana dunia utama sekali nya akal bila akal bila molat wajiblah bila alat, bila-bila akar tu fikir-fikir, mari tak ta mulat, hmm, tahrah lah, ya, kejir lah, dia kira itu. Jadi makna, mulat tak mulat ni duduk di akar, kejir ya, lah. Mulat tak mulat ni kira akar, ni sepanggap apa, agar, ahli pasal apa, agar, ahli, kajilah, hmm, ahli kaji lah ke ni. Ahli kaji ada ya, kerja ya, dia kaji dengan otak, dia fikir-fikir, benar ni nampak mulat. Hmm, ah ni nampak mulat, dia eh, tak tahu syarat boleh, tak boleh. Jadi, dia kira nampak mulat macam habek dia kalau kita tak ada syarat dia pergi orang mengaji dunia mengaji bahasa fikih mengaji buat kajian gapo tu anak ha, usahakan dia panggil anak ha, witiasak mana tu ni punya guna otak dia fikir bahasa dia bijak bahasa dia pandai saja ha lepas kot syarat dia tak mengaji ha, dia wasardi dulu ha tu dia <coughs> ah ha, baik tapi wala bagaimanapun Nah, ahli fikir bijak panas tak mana pun bila bahas yang syarak, hmm, dia kena, dia kena, nah, setuk dengan syarak. Ini nak kita boleh. Hmm. Ada ha, datang orang Mu'tazilah. Dia kata segala hukum tu tata, tetap ia bil akli, dengan sebab akal. Patu syarak dekat mana? Syarak tu mari, mari mengkuat saja. Syarak tu akal dia kata. Ah, tu dia. Tidaklah kalau tu nak kira rumah kat ha, Turuh tu betul tia kat Akal Turuh tu betul tu akal Lepas tu sarak tu tukar penyambut ya Haa oh, dia kira gitu nah ya kira tukar penyambut ya sarak tu Kalau sarak tak datang pun Tak ada apa dah Rok dengan tia ya, tu dah dia kata Haa tu dia Haa kalau datang sarak main betul dengan akal Haa sarak main buat penyambut ha, tu Tukar penyambut ikut kukuh gitu Haa tu orang Muqtazilah tu Belah tu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 qala berkata ia di dalam jami'il jawami' ha jami'il jawami' kita apa dia tak men saya pergi di dalam jami'il jawami' dia kata ana wa hakam wa hakamatil mu'tazilah dan telah menghukum ah ha, oleh orang mu'tazilah tak kena tak kena, tak kena buat arti bermaksud wa hakamatil mu'tazilatul aqlah ha, dua tu yang itu tahkim tahkim kepang wali tahkil wa <tuh> hakamatil mu'tazilatul aqlah yadaihi apa makna hakama ai ja'alat hu hakiman di tafsir makna artinya menjadi ia mu'tazilah akal-akal itu hakim ha di makna hakamatil mu'tazilul aql telah telah menjadi hakim oleh mu'tazilah akal-akal mana dia ambil akal tu buat hakim bila buat hakim dia rumuh hukum tu hakim tu dia rumuh hukum. Bila hakim tu buat putusan kata ini betul. Ha betul. Kalau tu hakim kata ini salah, salah. Sudah di tok hakim. Kali tu hakim. Kalau tu hakim isi si Mu'tazilah siapa? Akal. Bukan syarak dah. Kerak dengan akal cukup. PKPK. Ha nampak kerak dengan akal. Hmm, dia dia. Atulah uh, dalam jamak menjawab kata wa hakamatil mu'tazilatul aqlah ai ja'alahu ai ti menjadi ia mu'tazilah akal-akal tu menjadi kehakiman ai mudrikan lil ahkam hakim makna yang mendapatkan segala hukum yang mendapatkan segala hukum yang menentukan segala hukum Itu di akallah sebab akal, lah. akal sebagai hakim dah nak ambil siapa lagi nak besar pada hakim mm kalau illa yadi syar'i dan jika tidak datang oleh syarak sekalipun pun ataupun jika belum datang syarak sekalipun pun hakim cukup dah guna akal kata dia. Ah lalu mereka kata je lagi wayaquluna dan berkata mereka itu ni ro'i ni pakai jamuk zakar pula. dan berkata oleh mereka itu. Ah puak al mereka kata innasyar'ah bahawa syarak itu jaa datang ia syarak hal keadaan muqawwiyan Yang muqwa ja seperti ada nak menyambut tak ni ah ha, pondok kita Ya pak dak bunyi keng keng kiai tak apa sedap ni ah ha, rasuk ni ambil tukak menyambut pam boleh dua butuh ha tu tu aja syarak datang tu hal keadaan muqawwiyan Wa mukadidan yang mengkuat lagi yang mengkejaikan lil akli saja. Nah, wujudnya lain mukadidan tu lah mu dah yang, yang mengkuat dia mengukuh. Ah, ha, cakap itu. Ha, data syarok tu ialah hal keadaan ia mukawian yang mengkuat Wa mukadidan dan yang mengukuhkan lil akli akik akat tu ya. Nanti kata tu potongnya bu. Kita do. Syarak lah Hak turuh Sungguhnya Akar sebagai tu Kak penyambut Hak kita buat Tu Ya jauh, eh. Akar tu Hak turuh Hak lain Penyambut saja Ya ah, Inilah jalan sesak mereka ni hmm, Kan dia terlari Daripada jalan Ahli sunnah. Sebab tu Nabi SAW Besar tu Kita turuk Ahli sunnah ni ah, Batu asah tu Nak turuk Alaikum Bi Ah man ya'asyikum ba'di fa sayarah khilafan katira fa wa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di siyobsad so, kan ya ayah ya, dah lagi berpecah ummatku lagi akan pecah ah ketika pecah tu mengingat molad nah kau nak sebab mumlazim kamu kejapkan atas jalananku adibang jalanan ahli sunnah wa sunnati al khulafa'i nak okay, dia panggil jamaah ah Haa. Jalananku, sunnah. Jalanan khulafa, ya panggil jama'ah. Nah, kalau tu, ahli sunnah wal jama'ah. Kalau sunnah saja, kalau dia. Ahli sunnah wal jama'ah. Haa, ah, muhnaf jalan aku. Kalau tu, ulama mutaakhirin, bila itlak ahli sunnah wal jama'ah, murahnya, asya'irah wal maturidiyah. Ingat? Hmm, itu dia, Ibn Hajar. Sebut dalam kisah Azza Wajib, Ya. Aa, dan dalam apa si Zabidis book dalam syarah Tighni al dan beberapa orang lagi so mana sebut murak dengan ahli sunnah tu um, uh, asy'ariyah dan Maturidiyah mana paham-paham cara lain tu ideologi al-adimid kut menetas ni kut menetas asy'ariyah kut masuk pemahaman lain tu kut menetas asy'ariyah ni ah pak berjalan asy'ariyah dengan sendiri kena difaq kena menolak ah syubhat yang datang sebab tu, tu bergadah sangat tu. Bukan nak dicari seterusnya. Jadinya sendiri kerana dia membawa pahamian lain pada ahli sunnah. Dia kena berlagak. Sebab so, dia ada. Hmm, Kalau tu orang ada bawa asyairah. Anak-anak ni, ni ngaji, mengaji pasal juta ni. Mengaji kitab ulama. Ni, bawa ahli sunnah. Ada membawa asal lain, pahamian lain. ngaji ke mana-mana tu baik lagi. Ha? nak berani ni. Ha, sebab tu nak pakai kawal kitab, nak gapak tu. Nak masuk hal lain. Agak kita yang bertanggungjawab. Anak-anak ni mesti dah dipak. Jadi kewajipan kena tolakkan syubahak dia datang Karena bila bila syubahak ni datang Pegangai pun rusak lalu Pegangai rusak lalu Haa ni lah tu ayah berjihak tu ayah berdepak Itu segitu Haa tu ayah tak boleh lihat di akhirat Haa ni Dengan muqtazilah Haa Ini banyak lagi lah banyak lagi. Bahkan khoda-khoda tu tidak ada Haa tu dia khoda-khoda tidak ada kita ahli sunnah qada qada na min indillah kata oleh muhammad semua dari sisi allah ma min mutibatin illa biiznillah tidak timpa sesuatu tipaan malaikat dengan kehendak allah tak berlaku sama sekali hak jangan tak khanak wa ha, man yu'min billahi fi siapa percaya benar-benar dengan allah allah ke hidayah tunjukkan mata hatinya ha itu dia baik Ha, itulah jalan mereka itu Dia kata balas tu ha, Maka kita tak boleh ikut ni Ini jalan ni yang bawa pada sesak pegenit Hmm dia. Ha, Mereka kata Sarang itu Datang mengkuat dan mengukuhkan akal Saja Falayan Faw Falayan Nafayan fi yarmian, yarmuna, Falayan Funa kita ingat kedah dia Asluhu Yan Fiyuna Haa de, itu dengan dia mengajaklah suara Mu'talam Rama Yarmie Kita sepatutnya serius tengok Yarmie Yarmie Yarmuna Hani pun Nafayan fi Yanfi Yanfi yan, Yanfuna Asluhu Yanfiyuna Haa ha, Lepas tu berat Buat muah saya Senang buah lah Buat muah Haa Senang kata buah Lepas tu Pindah Haa Kata senangnya halis Ha, Barikh ia tu pergi kepada huru dulu Kamu dia pada buang barikhnya ha, Lepas tu jumpa dia mati buaya Yanfuna <tuh> ha, Fala yanfuna syara'ah Aflan Tu percara nama pula nak jaga yanfu ke yanfau Keedah lah pula Maka tidak menapi oleh mereka itu Muktazilah asyara'ah Dia tak ada menapi syara'ah aslan, Dia tak ada menapi langsung. Bukan dia kata syara'ah tak ada dah Yangnya silap paham Makna syarak nombor dua Akar nombor satu ha, tu kita dah misal kata syarak sebagai turut ha, Tia ha, Akar sebagai turut dia, syarak tu sebagai tukar penyambut Makna nombor dua Bukan dia menapi langsung Bukan dia menapi sama sekali mana tak ada syarak Kita ni cukup dengan akar aja. Syarak tak ada ha, Bukan dia menapi langsung Kalau menapi langsung wa illa dan jika tidak tidak tidak menapi tinggal bawah menafi nak anak wa illa illa la yanfu bi yanfu bi'an yanfu bi'an yanfu atau bi'anna fauhu dan jika tidak dengan bawah menapi mereka itu akil sarak lah aslan kalau mereka menapi terus mana sarak ni tak ada kita cukup dengan akal semata-mata tak ada perlu kepada syarak Lalu balas Tuzka Faru ha, Jawab dia Orang yang menapi syarak ni kufur Kufur hmm, Ha sabit tu puak batiniyah tu dia kufur tu Al-batiniyah dia kufur Sebab dia menapi syarak Orang ha, panggil puak batin Puak batin Semaya seperti itu semaya ni tak ada Puasa seperti itu ada puasa berakak kini tak ada Hanya semaya duduk di hati siap-siap lah dia kata Ha, semayah tu duduk di hati siap-siap dah Sebab tu dia tak ada rokok sujuk tu. Pernah, semayah kot Pakai semayah dia pakai ingat Dalam hati dia panggil semayah batik Haa tu puak batik ni Haa tu foto tu, ha, tu. Kanak-kanak ekas haram Haa tu dia Haa sedikit dulu banyak tu Dulu banyak macam tu Haa ya kisilat dalam ilmu tersawuf Haa silat dalam ilmu tersawuf kana bukan ahli dalam hadat sah silap harak tu silap siapa tangan main nah hanya igas harak mm tu dia main hakikat siapa dapat lupus syariah menafi hmm, siapa nafi nah ha, ah kalau igas harak tu qabaru sebab kata puak mu'tazilah kita nak hukum kata kubur tu tak leh kan dia tak ada igas harak dia tak ada menafi teruk cuma dia kata syarak nombor dua ha sebab tu dia fasik tu Haa, hukum dia fasik wa illa dadika tida wa illa la yanfau yanbi anna fauhu dengan bawa mereka menafikan syarak aslan kafaru najaku pu mereka itu mu'tazilah tu qat'an kutub yanbi la khilafin kafaru qat'an ay bi la jadi kufur dengan tak ada kilah ulama lah ha syarak ni ta'alika abi wayabnuuna atau pode juga bana yabni yabnuuna athu huwa yabniuna dan bina oleh mereka itu sambung oleh mereka itu kalamhum Akhir perkataan mereka itu mutazilah mereka bina ala tahsin wat takbihil aqliyah ha asah tunggu nya sekali kita nak buat rumah batu gak tu dah lihat tanah dah kita duk gali nak buat teromo dia panggil asah aa ha, dua tapak kita panggil tengok kita nak buat rumah batu apa lapis tiga misalnya ha kita gali dalam mana luar mana oh ha, sembit setengah luahnya dua mbit masalah dalanya sekunjung masalah aa ha, lepas tu bawa besi pulak berapa jalin tu ogit uai semua apa buku seluruh Dia panggil apa tu buat tapak kerana ditapak ni nanti nak jejak ni Lepas tu, nak binur naik tiga lapis Satu binur Nak buat bangunan binur di atas tapak tu Kalau tapak tak kukuh sudah. dah Atas tapak tapak ni penting Maka kerja ulama orang salah dulu Dia buat tapak Dia panggil koedah Koedah Dia buat tapak ia Maka keedah ni penting Kali tergi binur atas keedah Sesak-sesak lagi tu Nanti sebabnya masa nabi dia buat keedah Tapi dia mati ribu tuan tahun pun Kita tak sesak Kerana dia tinggal koedah Hai Nabi dia kita tinggal tapak mari Lepas tu ulamah pula hurai ke tapak tu pas kita berjalan turut-turut kita tak sesak nah ha, Cuba kita tinggal tapak tu Dia ambil tapak matazilah Sudah lalu Sesak lah kita ha, Maka tapak dia ke apa? Al tahsin wa-Takbir Akhliyan Dia panggil Maknanya Baraya basa mengelak uli akal Dia panggil Tahsin Akhliyan Bagaimana yang dibila elok, uli akar, panggil tahsin akli, Bagaimana yang dibila keji uli akar, dipanggil panggil takbih akhli. Ha, maka itu, itu tahfok dia. Ha, lepas itu, bina tu? itu. Itu ha, mana, waya benuna. dan membina oleh mereka itu, Muttazillah, Kalau mahum akar perkataan mereka itu, Dia bina ala tahsin wa tahbihil akhliyan. Ha kalau gitu nak panggil benar molek di sisi muktazilah tu mana? Fal <tik> indahum. Maka yang elok di sisi mereka itu di sisi muktazilahnya ma <tik> hattana hul Barang yang mengata elok akalnya uliakah bila akal fikir-fikir molek. Ha, itu tu maksud dalam kata benda tu wajib. Kalau kita letak rasul ni molek dan wajib. Semayani masalah mollak. Muka kita hammo. Semua tuan mollak. Oh, ti'i. Kalau mollak sarak, saya sungguh-sungguh. Wa'akimu salah. Haa. Gagahlah ha. Akharap bila mollak tadi. Ayat kira gitu. Hmm. Ah, Baik. Walqabihu tu gabah. Maqabdaha. Maqabdahaful aqlu barang yang membilang keji yang yang mengatakan keji akhirnya uli akad fain ka bik ha baik fa iza adraka dan boleh bater sini fa udrika lalu ha buat sini nak ajak adrajalah raja akad fa iza adraka maka apabila mendapat ia ia akal anna hadzal fi'la akan bawa perbuatan itu tu hasanu kalau akar tilik-tilik mari suluh-suluh tengok. Perbuatan tu nampak ia elak. Bala mana yang elok Biar khair tu yuzammu ala tarqihi. Dengan sekiranya nak tersuai kata mu'alat. Mu'alat tahu ke mana? Sekiranya dicelak atas meningalnya Hazal Fa'li. Wa yum da'hu. Dah dipuji ala fa'lihi. Dipuji atas perbuatan, atas buatnya buat Hazal Fa'li. Hati panggil baraih tu tu baraih Kalau kita buat ha, masuk dipuji atas, atas yang buatnya Kalau ditingat Maksud ditelur Baraih tu orang panggil baraih mollat ha, Bila akan nampak kata perbuatan tu Hassan Hakamah biwujubihi Tu jawab ilah Apabila dapat ia akan Akan ini perbuatan tu elok Hakamah biwujubihi Hukum ia dengan wajibnya Haa, tu pun semayah, mulak ke tak semayah? Mulak, sahabat cita hamba, kena sembah tu kan? Eh? Haa, mulak Wajibnya, akal kata wajibnya Syarak pun, kata wajib juga Haa, syarak ya kuat kata. Hmm, posa mulak ke tak? Posa mulak Haa, tengok, mulak tak mulak, tengok Orang nak belah lagi, dia suruh ot. Haa, posa-posa ni od dah Haa, od sin ni panggil. Sin od Haa, tengok tu, od ot oh, dekat kalau orang Melayu tak berak, berak, bera bera ni molat, berak ni molat. Ha tu dia, sahabat tu suruh mesti sikit cakap, hang berak, bera ni molat. Sabaknya ada, ha, lebih lebih begitu begitu, oh, molat, molat wajib. Oh, ha ya yakin akan. Hmm lah wa hakaza dan begitulah seterusnya. Hmm apa-apa yang dapat perbuat tu elak, jika kata lah Ha tu di sisi orang muktabillah. Kemudian wa amma 'inda ahli sunnati ado posisi ahli sunnah radhiyallahu ta'ala anhum yang kita berjalan atasnya Iyalah bal maka yang elok itu ma hasanah ush-syar'u um. situ barang yang mengata elok kenye oleh sarong tu panggil barang elok Walqabihu tu maqabahahu syar'un Bagai yang membila kejikannya oleh syarak kita kata bagai tu bagai kejik Sekali akab tu ni Haa Sekalipun akab tu ni Hmm tu Haa Tapi syarak bila kejik kita kena kata kejik Haa Wala puakak tu ni Habis itulah Haa Ugamu ni bukan akab Oleh kerana itulah Ya apa dia Ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata kalau ugamu ni dengan ra'yi dengan akal, nah saya lebih elok Sapuh mazza di bawah tapak dia. Buket kita mengaji bab wuduk ah, ambil semaya, basuh muka, kita pakai kasut. Ha, kita pakai kasut. Ha, pakai sarung kaki. Ah, ha, bila kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, betul kaki, tak dak kena cabut tak pakai sapu. Mana sapu mana Syarak kata kena sapu atas puru tepi gitua kaki. Tu so dia. Ha ni nak sapu atas ni. Ha sapu gitu. Sunatnya so hok ni hok ni ha ho, buat gitu. Ha sapu pun, sapu. Ali kata kalau ugamu tu so, ak dengan akal ya kena sapu-sapu pang. Tak buat ya je jema tak sapu. Tengok ditanak naik tak umur orang, okay. ya apa Ambah apa apa tak kesapu pak akil. Sapu dia. Ha, kalau ugamu ni pasal akal kena sapu-sapu akil ya. Faham tak? nah tu ba kenok ni tak sapu atas ni ada ha ni kata sarok dia sarok suru sapu atas tapu atas, atas, atas nah tu dia lah. naji babi ha nah, anjing gila sarok suru batu tujuh kali masuk masalah tanah sekali istarot eh, dia kan no, tu awak gitu kalau dengan berok apa sengong ni bau busuk lagi oh hmm, tu dia bau busuk lagi Najib bausan nampak cerak-cerak nah tai ni Pasuh tak ada gitu lalu. Haa, tu dia pasuh. Haa, suci. Ini gila-pulak ni. Datang kena basuh sampai tujuh kali. Pena. Ah, ha, tak cukup tujuh. Tak jadi. Dalam tujuh, kena buah air keruh. Tanuh. Ketak basuh tu tujuh kali pun tak jadi. Kok mana tak kena ada kira? Tak ada kira. Sarang suruh buat gitu. Penuh buat gitu. Haa, <coughs> ni jalan, jalan kata. Hmm, Ketulah. Ni jalan-jalan apa kata. Silaknya jalanan Muqtazillah ha, Tapi silak pun Ada ha, pengaruh waktu kalau mana Dia kata kenal lah dia jalan tu Kita je kata tak kenal nah, Habis Wa ma zahabul Kama naqalahul musannifu